Jak vidím, jedná se o čistě neformální záležitost. První bych začala se s tím, že jako buddhistický vník, co dělá buddhismus s buddhismem, tak jako je na jedné straně my, bytosti, lidské bytosti, jí jsme poznamenány tím, že máme oproti jiným bytostem, které jsou nám známy, dle buddhismu ty bytosti, které nám nejsou známí, těch je daleko víc než těch bytostí, které jsou nám známí. Máme, i se duchovní, máme duchovní základ. A tento duchovní základ který je lidská vlastnost daná tím, že můžeme formulovat naše cíle. A dle buddhismu cíl, který Buddha formuloval, je vlastně štěstí. Čili etika, celá etika buddhismu se točí kolem problému, jak dosáhnout štěstí v životě. Ideál štěstí znamená vlastně cesta, jak se vyhnout utrpení. A to je otázka, kterou Buddha se snažil vyřešit. Jak se vyhnout utrpení? A jestliže chceme porozumět budistické etice, měli bychom pochopit tento základ. Tedy etika nepřikází jako eh, přikázání z hora, jako přikázání eh, eh, vyšší síly. Je to přikázání, které přichází vlastně z eh, duše nebo z vědomí bytosti samotných. Vědomí bytostí samotných je to vědomí, které touží po štěstí. Hm? Čili cíl života je tedy štěstí. E, jakékoliv bytosti, ať jsou buddhistická etika, se též líší od etiky, jak známe na západě, tím, že vlastně zahrnuje všechny bytosti. Protože cíl života všech bytostí je štěstí. A to, že my, v lidské bytosti, máme vyvinutější vědomí, můžeme lépe pochopit, co je důvodem štěstí a co je důvodem utrpení. A etika. Je třeba právě, etiku je třeba právě zahradit do této perspektivy. Etika je základ šťastného života. Bez eh, etického uvědomění, morálního uvědomění, tedy dle buddhistické filozofie, nemůže existovat šťastný život. V buddhistickém pojetí etika nebo morálnost Tomuto aspektu se říká síla. Síla je odvozeno od síla na. Já jsem trochu lingvista. <laughs> tak můžeme. Vlastně filozofie je hlavně ujasňování pojmu. Síla na znamená eh, vytváření harmonie. Čili předpoklad, Etiky nebo základ etiky je vytváření harmonie. Vytváření harmonie v nás samých, v bytostech samých a ve společnosti vůbec. A ve styku mezi bytostmi. Styk bytostí, styk se sebou samým a cesta ke štěstí je právě tedy. Její základ je vytvoření harmonie a moralita je předpoklad této harmonie. Hm? Asi takhle. V buddhistickém pojetí, jelikož jak duchovno, tak religie není nic jiného, nebo náboženství není nic jiného v tomto pojetí, než objasnění cesty ke štěstí, Objasnění toho, co prispůsobuje harmonii. Právě proto morální výchova je plně integrována do ideálu šťastného života. Tedy Morální výchova není něco odděleného od jiných aspektů, které vedou ke štěstí. Morální výchova je základ cesty, která vede ke štěstí. Dle toho, co se nazývá, jak asi víte, buddhismus má více než 2,5 tisíce starou historii. V tom, co známe o buddhismu, takzvaném ranním buddhismu, ideál morální výchovy v ranním buddhismu je integrován už plně do praktického postoje šťastného života. A tedy síla na vytváření harmonie se skládá z dle učení Visudimaga, což znamená, což je hlavní eh, traktát vysvětlující cestu očisty, cesta očisty je cesta ke štěstí. Tedy v tomto pojetí eh, cesta očisty je cesta ke štěstí. Čím Čistší je vědomí, tím hlubší je štěstí bytostí. To je základ pochopení buddhistické etiky. A v tervádové tradice, v tradici, která je považovaná snad k tradici nejbližší k tomu, co se dá nazvat ranní buddhismus, mnozí učenci. To pochybují, ale většina to příma. Morální výchova ve smyslu harmonie je společně s pěti disciplínami, které vedou k šťastnému životu. Tedy první je síla, síla znamená v tomto smyslu morální předseví. Morální prece se praktikuje buď na základě pravidel, který věřící příme, protože věří, že ta cesta, kterou Buddha objasnil, je cesta k pravému štěstí, anebo takzvaný, což je nejhlubší moralita, přirozená moralita. I když člověk nepřijme různé Zásady, jelikož vůči svému minulému činění, dle budismu jsme produkty svého minulého činění, minulé karmy, jelikož činil e, zaslužné činy v minulosti, stává se přirozeně morální i bez e, příkazu. A toto je síla toto je vytváření harmonie. V sobě samém. Dle buddhismu nemůžeme vytvorit v sobě harmonii, pokud nemáme buď přirozenou sílu, přirozenou etiku, anebo praktikujeme etiku na základě príkazu. Jestliže praktikujeme etiku na základě příkazu Postupem času se stává přirozená etika, a přirozená etika je tedy základem cesty ke štěstí. A tato přirozená etika je spojená s čtyřmi aspekty, které jsou integrovány do jedné cesty, cesty za štěstí, což je kromě síla, pak sati, Saty znamená uvědomělost a pozornost. Nejlépe to překládáme dvěmi slovy, protože saty doslova znamená paměť. Hm? Ale paměť tež ve smyslu uvědomění si toho, co právě děláme. Proto tento pojem, základní pojem pro pochopení buddhistické praxe, bývá často nepochopen. Sati znamená upamatování si, ale upamatování si hlavně v tom smyslu, co se právě děje. Jedině na základě tohoto upamatování si právě morální život může uspět. Jestliže se člověk upamatovává, svých činů. Máme tři druhy činů, tedy tři druhy karmy, která formuje morální život. Karma neboli činy vytvářené tělem, činy vytvářené mluvou a Činy, vytvářené myslí, který mysl je základ toho, co činíme tělem a co činíme eh, mluvou. Hm? Tedy na základě uvědomění ten, kdo se v životě snaží o štěstí, aby v sobě vytvoril harmonii a vytvoril harmonii ve styku k druhým, co dělá. Stejné principy, jako vlastně ve všech náboženství, nezabíjí, nekrade a nesmilní. To jsou činnosti, které děláme tělem. Pak nelže, nepomlouvá nikoho, nepoužívá hrubé mluvy a nesmyslné mluvy, což je aspekt, jak uvědomění a pozornost reguluje činnost těla a činnost mluvy. A pak činnost vědomí, což je základ etiky, je regulována tím, že v sobě ve vědomí nenecháme vystávat v mysli nenecháme vystávat nenávist a chtíč a snažíme se o správný názor. Hm? Tyto pravidla regulují tedy činnost vědomí. Na základě pozornosti a uvědomění. Uvědomění a pozornost je základ koncentrace bez koncentrace. Nemůže být hlubší etické pochopení. A právě koncentrace je na základě pozornosti a uvědomění. Koncentrace vede k moudrosti. V buddhistickém pojetí neexistuje hlubší moudrost. To, co nás vysvobozuje od utrpení, je právě moudrost. A hlubší moudrost neexistuje v budistickém pojetí bez hlubší koncentrace Na základě uvědomění a pozornosti, která reguluje etický život, morální život. A tedy další aspekt je tedy aspekt moudrosti. V, dle buddhismu moudrost a etika je vlastně jeden proces e, očištění. A jak už jsem vysvětlil, základ štěstí je čistá mysl. Takže máme e, e, další aspekt, je pak tolerance. Hm? Jestliže máme Uvědomění, jestliže máme koncentraci, jestliže máme jisté morální předsevzetí nebo, nebo přirozenou morálku. Máme poznání a jestliže máme poznání, stáváme se tolerantními. Tím vlastně morální výchova uspívá. Morální výchova uspívá tím, že bytost se stává tolerantní kšánty. kšanti nebo tolerance je v budistickém pojetí e, ta nejvyšší praxe, která se nevztahuje jenom k, e, k spolubytostem, tedy k lidskému rodu, ale ke všem bytostem. Jelikož ten, kdo má, praktikuje jisté morální předsevzetí, praktikuje uvědomělost a pozornost, praktikuje koncentraci, praktikuje poznání neboli moudrost, ten se stává tolerantní. Tolerance znamená, že neprovozuje násilí vůči sobě i vůči druhým. A to je moudrost. To je zrání moudrosti. Já nechci mluvit příliš obšírně. Jak asi víte, v buddhismu se zachovaly různé tradice. Buddhismus, který se studuje v Číně nebo v Japonsku nebo v Tibetu, je buddhismus založen většinou na sanskritské tradici, dle sanskritské tradici, sarvástigádové tradici, která též patří ranějšímu buddhismu. Moralita neboli morální výchova, má dva hlavní aspekty. Tyto koncepty pak ovlivňují hm, veškeré buddhistické myšlení, v dnešní době asi nejvíce buddhistů patří do takzvaného Mahajánového pojetí buddhismu, pozdějšího pojetí buddhismu, Jejíž, jehož ideálem je budhovství samotné. Ideálem ranního buddhismu je stav jedince, který očistil plně svoje vědomí. A Bodhisattva je ten, který dosahuje ideál štěstí tím, že slouží druhým. Že vše, co dělá, dělá pro druhé a v této, ve své aktivitě zapomíná sebe. A to vede tedy k tomu nejvyššímu ideálu, to vede k budhoství. Tedy místo morality pro sebe, moralita pro druhé. To je ideál mahajanového buddhismu. Čili eh, obsah morálního poznání se začíná měnit. V Sarvástyvádové tradici, která je vlastně základem no, Mahajánového pojetí buddhismu, existuje moralita, která je manifestovaná, což je moralita, kterou provádíme činností těla a činností mluvy. A pak je moralita, která je nemanifestovaná, která je provázena vědomím. A tato moralita, provázená vědomím, což je zajímavý aspekt, považovali. Sarvástivádové filozofii tak důležitou, že vlastně vytváří hmotu. V buddhistickém poeti vědomí hm? má schopnost vytvářet hmotu. A e, tedy moralita se stává v tomto poeti, e, má e, hmotný základ. Štěstí tež má hmotný základ, hm? nebo e, hmotná. Část naší existence a duševní část existence tvoří jeden celek. Čili to co, to, co nemanifestujeme, vlastně to je naše mysl, ta je to nejzákladnější v morálním postoji a v morální výchově. Čili vědomí, se obrací k mysli. A co bych ještě mohl říct? A pak přichází e, pojetí morality v Mahajánovém buddhismu. Hm? Jehož ideál je bodhisattva. V Mahajánovém buddhismu stejně tak, jako v, ten je více podobný tomu, co považujeme náboženství na západě. E, základ morality e, se stává víra, praxe víry. Nebo stav budovství je nepochopitelný, dá se pochopit jen snad vírou. To, co znamená stav budovství i pro osvícené bytosti, je poznání toho, je omezené. Proč? Protože budovství je stav absolutní jednoty s takzvaným. Tělem darmy, tělem zákona. A tělo zákona je pro naše relativní vědomí je nepochopitelné. Právě proto k tomuto tělu zákona se člověk dostává vírou. A to je, co Mahajánové pojetí etiky zdůrazňuje. Tedy praxe víry v Mahajánovém pojetí integruje ty aspekty, o kterých jsem se zmínil. Pozornost a uvědomění, moudrost, odanost, hm? odanost tomu ideálu, eh, vzetí hm? eh, úsilí. Zapomněl jsem aspekt úsilí když ve vysvětlení původního buddhismu, ten je tam též Ten pátý aspekt, který vysvětluje Visudimaga, Aspekt nerozlučně spojen s etikou je aspekt úsilí. Ten, kdo žije etickým životem, morálním životem, žije s úsilím. Čili morální život přináší úsilí za dosažení ideálu štěstí. Bez morálního života pak neúsilí za dosažení ideálu šťastného života nebude možné. To je třeba si uvědomit. A v Mahajánovém poeti pak ideál úsilí je integrovan do víry. Jestliže víra dozrává, přichází co? Přichází bodičita. To znamená probuzené vědomí. Probuzené vědomí v tom smyslu, že naše. Vědomí není oddělené, ale že naše vědomí je nerozlučně spojené s vědomím všech bytostí. To je bodičita. To je probuzené vědomí. A Mahajanová praxe je celá založena na tomto ideálu probuzeného vědomí. Probuzené vědomí začíná vírou. Vírou v v Mahajánovém pojetí, obzvláště v pozdním buddhismu. Víra, proč nezabíjet, proč nesmilně proč eh, eh, nekrást a tak dále, proč s, snažit o morální život. Protože všechny bytosti v sobě mají eh, základ vědomí, je vlastně nic jiného, než základ budhovství. Eh, Opravdové vědomí není nic jiného než stav budovství, tedy stav čistého vědomí. Tento, toto čisté vědomí, které nerozlišuje mezi subjektivním a objektivním, to je základ pochopení naplnění. A naplnění a prázdnota jsou dva aspekty, poznání dva aspekty probuzení, které v et, právě etickým životem mají dozrát. Etickým životem dozrává jak aspekt prázdnoty, tak aspekt naplnění. A jestliže dozrají, to je pak stav takzvaného těla, darmy těla, zákona. Budovství jehož semena v sobě každá bytost má. Čili etika se pak obrací k tomuto ideálu štěstí, které už je dáno v každé bytosti, ať si toho není vědoma. Je to právě ideál plného a prázdného vědomí, které každá bytost má. Toto vědom, prázdné vědomí a plné vědomí je. Nedualistické vědomí, které nerozlišuje mezi subjektem a objektem. A toto vědomí právě poznává praktikující na základě víry. Jestliže víra dozrává, přichází probuzené vědomí, další fáze praxe probuzeného vědomí u Bodysatu, který touží postavu budovství, o tom nejvyšším štěstí. Dle budistické filozofie stav nejvyššího kompletního štěstí je stav plného budovství, stav arahata, jedince s vyčeštěným vědomím. Ještě není stav úplné prázdnoty a úplného Naplnění, protože jisté zvyky založené na individuálním chování, na subjektivním pochopení, u těchto bytostí zůstávají. Jenom plně probuzený Buddha se plně zbavuje těchto zvyků. A k tomu právě potřebuje probuzenou mysl probuzenou mysl, probuzené vědomí je to vědomí, které vidí nedualisticky. A vidí nedualisticky tím, že nerozlišuje mezi sebou a druhým. Čili, jestliže bodhisattva získává stav probuzeného vědomí na základě víry, ve které, jak už jsme se zmínili, víra tež obsahuje všechny ty elementy praxe, úsilí. Pozornost, uvědomění, koncentrace, moudrost a tak dále, které jsou předpokladem cesty ke štěstí. A jak jsme vysvětlili, cesta ke štěstí je cesta budistického pochopení. A jestliže bodičita probuzené vědomí dozává, pak další praxe bodhisattva je Prebývání, učení se přebývání v probuzeném vědomí, v nedualistickém vědomí, pak hlubší pochopení tohoto vědomí, a pak předávání zásluh a vytváření čisté země na základě probuzeného vědomí. A tato čistá země je mentálně vytvořená země. Hm? Čili, Realizovaný buddhista, který touží po ideálu budhovství, praxí, které, kterou dosahuje praxí bodhisatve, vytváří kolem sebe vlastně čisté země, které rozprostírá. A základ těchto čistých zemí je právě etická výchova. Ale tato etická výchova pak nezávisí tolik na vlastní očistě, ale je integrována v ideálu očisty všech bytostí. Tak ty nejzákladnější principy jsem objasnil, nechci se dostávat do detailů, jak víte, tak v buddhismu existuje mnoho rozdílných škol, mnoho rozdílných pojetí. Co jsem vysvětlil, to jsou ty nejzákladnější osnovy pochopení eh, morální výchovy z hlediska eh, buddhistického pochopení. Doufám, že jsem trošku, trošku objasnil, to, o co máte zájem a jestli ne, jestli chcete vědět víc, tak necháme hlavní, toto je čistě neformální setkání, tak teď záleží na vás, jestli, o co máte zájem, můžete se zeptat a moje objasnění tím skončilo. Dobrý? Děkujeme, Děkujeme. takže moji se páči. Kde otázky? Jsem rád, abych vás poprosit o takové toho, toho spojení a slovného tělo zákona. Můžete to trošku vysvětlit? To... Ano. Tak v buddhismu jeden ze základních termínů, jak asi víte, buddhismus je neteologické náboženství, nebo jestli se to dá vůbec nazvat náboženství. Neteologická religie v tom smyslu že religie znamená znovu spojení s tím, co je v nás pravého. Hm? To je smysl religie. A to je vlastně ten hlubší pojem náboženství. Také v buddhismu místo Boha je tedy místo zákona, který existuje vlastně v mystickém pojetí v západním. To není koncept cizí. Hm? Bůh není nějaký pánbíček na nebesí, ale pro mystiky vždycky byl Bůh jako eh, něco eh, abstraktního, hm? zákon. No a dharma eh, vlastně je slovo, které buddhismus používá pro zákon. Dharma je lingvisticky, já jako lingvista <glížení> Darma je to, co drží věci. Hmm? Dr znamená drží a má znamená míra. Je to drží věci a dává jim míru. Aby věci byly držené pohromadě a aby měly míru, potřebujeme zákon. Hmm? A podle, jestliže člověk žije podle zákonu, ten zákon závisí nezávisle na tom, co. Eh, jako si bozy prejí nebo co my si prejeme tento zákon je prostě objektivita kterou my nevidíme a z hlediska buddhistického pojetí ten nejvyšší zákon nebo nejvyšší dharma je nirvana což je stav očištěného vědomí vědomí, co je očištěné vědomí to je vědomí bez Chtíče, bez zloby neboli nenávisti a vědomí bez poblouznění. Hm? Jestliže dosáhneme takového vědomí, dosáhneme pak štěstí. Hm? Naše neštěstí je na základě právě toho, co je opak hm? tím, že trpíme, Ukazujeme jenom na to, že máme ještě v sobě chtíč, nenávist a poblouznění. Hm? Čili na opravdový zákon, je ten zákon, který eh, spočívá na tomto stavu harmonie, který je vlastně původní stav všech souce. Ať jsme si toho vědomí, či ne. To je už pak, teď objasňuji spíše z hlediska Mahajanové pozice, ale to je vkódovaný vlastně do celého buddhismu. Všichni buddhisté v to věří, že nirvána je stav, který nebyl vytvořen. Oproti tomu, co normálně poznáváme, vše, co poznáváme, jsou stavy, které byly vytvořeny. A to, co nebylo vytvořeno, je základem toho, co je vytvořené. Hm? Čili eh, to, co nebylo vytvořeno, eh, je, eh, je důvod toho poznání toho, co eh, bylo vytvořené. Hm? No eh, to tež. Ať, si, ať jsou bytosti toho vědomí nebo ne, to drží a je mírou též toho, co se děje. Protože to, co se děje, se děje na základě příčiny a důsledku. To, co objevil Buddha ve stavu probuzeného vědomí, je vlastně nic jiného než zákon příčiny a důsledku, který pak. Různé školy buddhismu různě interpretují. Ale všichni se shodují na tom, že poznání buddhy, moudrost buddhy, je poznání souvislého vznikání a poznání na základě souvislého vznikání čtyř pravd, čtyř vnešených pravd. Pravdu utrpení, důvodu utrpení, pravdu vykoupení z utrpení a důvodu vykoupení z utrpení. Na základě důvodu a příčiny. Příčina utrpení je chtíč, a příčina vykoupení je, neboli konce utrpení, je střední cesta. A střední cesta, moralita, je integrovaná samozřejmě do střední cesty. Bez morali, morálního základu střední cesta nemůže existovat. Čili na základě morality pak možno kultivovat střední cestu. No a, e, zákon tež integruje st, e, v buddhismu jsou různé pojetí. V raném buddhismu se hovorí o takzvaný niyama. Niyama to jsou zákony, které, ať jsme si toho vědomí nebo ne, tak tyto zákony regulují e, naše myšlení, regulují naši karmu. Hm? regulují to, co ve světě poznáváme na základě právě důvodu a příčiny. A kde je důvod a příčina, tam je pohyb. A tento pohyb může existovat jen na základě nesubstancionality všech prvků pohybu. Něco, co je substantivní, se nemůže hýbat. Vše, co poznáváme rozlišujícím vědomím, to se hýbe. A to je právě důvod a příčina. Důvod a příčina je nic jiného, než pohyb. A tento pohyb má, ačkoliv my bytosti toho si toho nejsme vědomí, tento pohyb má zákony jak se hýbe naše mysl, to má zákony, jak čin a důsledky činů to má své zákony. A co poznáváme ve světě, to, co poznáváme, poznáváme myslí, svými koncepty, což je z hlediska buddhismu na základě naší karmy, též, činnosti, to má také své zákony. No a pak eh, to se snaží aplikovat vlastně na všechny jevy, které poznáváme. Všechny jevy, které poznáváme, není nic jiného než zákon. To je jako eh, pochopení ranního buddhismu. Jasný? Ten pojím dželo zákona. Tělo znamená v sanskrytu nebo v páli, znamená kája, což je podobný pojem jako, jako slože, něco složeného. Hm? To, co je složené, to je tělo. Stejně tak, jako, jestli znáš trochu buddhismus, jako agregáty existence Skanda, hm? to je vlastně synonym těla. Vše, co poznáváme ve světě, to je vlastně tělo. Máme tělo eh, duševní a tělo tělesné. A toto tělo duševní a tělo tělesné, my si se s tím stotožňujeme, protože nevidíme, že jsou to různé složky a tyto složky eh, jsou eh, proces, který probíhá v každém momentě, proces důvodu a příčiny. Proces důvodu a příčiny může probíhat, pohyb může probíhat jedině za předpokladu, jak říkal moudrý Demokritos, že, že vše plyne a v tom, co plyne, nemůže být žádná substancionalita. Poznání toho je právě hlubší poznání zákona. A to je, jestliže chceme pochopit buddhistické pojetí jako tolerance a otevření nejenom pro lidské bytosti, ale pro všechny bytosti, otevření pro utopení všech bytostí, jako moralita zahrnuje všechny jevy, nejenom lidské jevy, tak je třeba to pochopit. A to většina, bohužel, lidí nechápe. Tak to pojetí je trochu jiné, protože ta. ta Nás se říci, to pozadí, na kterém buddhismus, buddhismus vyrostl, je jiný než to pozadí, na kterém vyrostlo to, co známe jako náboženství tady u nás. Ale pojem zákona je podobný, samozřejmě. Aby existovala harmonie a naplnění, musí existovat zákon. Bez zákona žádné naplnění, a harmonie nemůže existovat. Dobře, musí to někdy musí no, to někdy překládá to tělo zákona jako tělo pravdy. Tělo pravdy. A se mluví o, o pravdě, ne zákoně. Pravda a zákon je synonimum. Je to synonymum. Mm, absolutně. Dharma znamená pravda. Dharma znamená tež moralita, Dharma znamená tež cesta. Dharma znamená nirvana, dharma má mnoho pojmu a dharma znamená v konečném pojetí vlastně všechny fenomény poznání. Znamená dharma. Pak to je přenesené na všechno. Jenomže my omezené bytosti si nejsme vědomí toho, že vše, co používáme, není nic jiného než pravda. A to je hluboké pojetí. Jelikož máme pojem substancionality a subjektivní vidění světa, protože nepoznáváme, že vše, veškerá naše zkušenost je pravda. A to je důležité pro pochopení buddhistické etiky. A to je často i nepochopené a zanedbané. nejaké dotazy. Keď teda buddhizmus smeruje k nesubstanciálnému ponětěu? To... substancionální ponětí pravdy. pravdy. Pravda je tež nesubstanciální. Tak um, ako to um, koreluje alebo súvisí so šťastným život, tom, kdo přežívá ten šťastný život, když nakoniec nie je žiaden prežívající? Vědomí. Vědomí je to též, co se převtěluje z z jednoho života na druhý a vědomí je základem všeho, co vlastně poznáváme. Čili ten, kdo je inženýr našich těl a duší, to není nic jiného než vědomí. A vyčištěné vědomí je pak nirvana, samozřejmě. To je to vědomí, které takzvaně nemá kristrší. Čili se stává jednou se zákonem. Ještě z pohledu na to spektrum těch buddhistických tradicí, či je stv. spektrum analogický kódexov morální. Je, analogicky. Ty kodeksy morální jsou analogický. Ty základní Morální pravidla jsou vlastně stejný ve všech, jako, dá se říct, snad opravdových náboženstvích. To je založené na stejných principech, aby byla jistá harmonie ve společnosti a ve světě. Třeba nezabíjet, třeba nekrást, třeba nesmírnit, třeba nelhát. Naše utrpení bytosti je právě na základě toho, že se těchto základních pravidel nedrží. To je společné. A taky, ten, že důsledek nemorálních činů je utrpení a důsledek morálních činů je štěstí, to je společné. Vlastně. To, ne, to máme v západních náboženstvích stejně jako v buddhismu. V tom není velký rozdíl. Jenom ta kauzalita, ale nepotřebuje, kromě sebe, nepotřebuje nějakého, eh, eh, nějakou eh, vyšší bytost, která by tuto kauzalitu eh, jako byla základem této kauzality. Protože bytost z hlediska buddhismu je jen složka. Složení mnoha věcí dohromady. To, ne, ne, to co je bytost, pak je z hlediska eh, substan, nesubstancionální filozofie, to iluze. Že? Z hlediska budismu, bytosti jsou iluze. A jelikož se držíme iluzí, trpíme. <laughs> Dobrý. Máte k tomu nějaké ot otázky? Doufám, že jsem vás trochu inspiroval. Tak všichni jsou spokojení. Možná ještě jednu využít. <laughs> um, Dobré roliš. Ta čistá zem. Um, naše tradicie tradice etické, zvykneme odlišovat sociálnu je... sociální etiku, hmm. to tom, ne, etiku životního prostředí a tak tyto čtvrtí na v různé také, také sekce. Čistá zem vlastně znamená, které uh, zahrnuje všechny tyto oblasti. Teda... Ano, to je, čo, je pravda. Spínam. Čistá zem, jak už jsem se zmínil, základem všeho je vědomí a čistá zem je tež vlastně výtvor vědomí. Z hlediska buddhismu vlastně všechno je výtvor vědomí. Ač my bytosti si toho nejsme sami vědomi, vše, co prožíváme, není nic jiného než výtvor našeho vědomí. A prožíváme to na základě našich minulých zkušeností. To, co vlastně je základem toho, co prožíváme, jsou naše minulé zkušenosti. To, co prožíváme v současnosti, je na základě našich minulých zkušeností. A ty minulé zkušenosti jsou dané právě naší karmou. Karma to je vůle v minulosti a vůle v současné době. Vůle v současné době je, je, je jako produktem vůlí v minulosti. To je buddhistická filozofie. A to, co prožíváme, prožíváme na základě konceptů. Hm? A koncepty jsou právě dany též minulými zkušenostmi. My máme jiné koncepty, já mám jiné koncepty než někdo jiný, přestože oba dva jsme lidi, ale zase i vše, podle budistické filozofie všechny vědomí všech bytostí, tedy to samsárické vědomí, přechodné vědomí, je dominováno koncepty. Čili co já vidím, co mě obšťastňuje je něco úplně jiného, než třeba občasňuje psa. Třeba já uvidím, někdo mě dá 500 euro, tak se budu radovat. <laughs> ale když dám 500 euro psovi, tak tomu to vůbec nic neřekne. Že? Ale vidí stejnou, stejnou věc jako já. Není žádný rozdíl. Ale jeho. Pojem radosti a jeho pojem eh, eh, nelibosti je eh, dominován stejně jako můj koncepty, ve kterých žije. Když zase uvidí eh, nějakou eh, kost s kouskem masa, tak ocas začne klepat. <laughs> Občas ne, my zase třeba budeme mít z toho a proto, aniž jsme si toho vědomí, my žijeme v, čistě v subjektivním světě, daným naši, našimi minulými zkušenostmi. Hm? A ty eh, dominují eh, naše současné pochopení světa. Uvědomování si toho právě je uvědomování si toho, že náš svět je nerealný. Nerealný znamená nesubstancionální. Hm? A z toho přichází co? Z toho přichází pak pochopení střední cesty. Střední cesta je založena právě na etice, koncentraci a moudrosti. A to je jediná cesta podle buddhismu, která vede k opravdovému naplnění, k plnému štěstí. Takže to, to, to vytváření, to to vytváření té, těch čistých zemí je potom používání vlastně konceptů, které vyplývají z toho produzemního vědomí? To je založený na bodičita, na tom, že e, naše vědomí, ať e, si toho nejsme vědomí, není rozličné od vědomí všech bytosti, má stejný základ. A právě vše, co prožíváme, je to, co jsme vytvořili vědomím. Hm? A právě proto eh, praxe bodhisu je vytvářet čisté země a eh, tím pádem učit bytosti v eh, čistotě eh, vědomí, která je obsažena ve všech bytostech, která je základ vlastně toho, co prožíváme. To, aby jsme prožívali eh, potřebujeme eh, vědomí, které není. Eh, Nikde neulpíva. A to vědomí, které nikde neulpíva, je základem toho, čeho, co prožíváme, ať jsme si to vědomí nebo ne. To je hodně dnešní věda, přichází stále blíže k tomuto pochopení. že vlastně náš svět není ani materiální, ani, ani mentální, ale je to stále spojení mentálního a materiálního. A to buddhismus probral do, do detailu. Ale základ stále je vědomí. A aby vědomí byl základ v našich zkušeností, musí existovat vědomí, které eh, nic na ničem nelpí, jako zrcadlo, vědomí je zrcadlo. Tak dobrý, tak predáme zásluhy, já nerecituji pro dobro všech bytostí, ať se zrodí všichni účastníci v čisté zemi. <laughs> Aka satta chabumatha deva naga maidhika punyantang anumoditoa chiramarakanturuka sasana ak satta chabumatha deva naga maidhika punyantang anumoditoa chiramarakantu desana ak satta chabumatha deva naga maidhika punyantang anumoditoa chiramarakantu tumpa tak necht se snažíme dále o štěstí <laughs> a tím, že žijeme morálnějším životem, koncentrovanějším a moudřejším. Hm? Hlavně vy, študenti, jak vy jste mladí, tak ještě můžete toho mnoho-mnoho dobrého zažít. Tak doufám, že jsem vás pouzbudil k tomu, že zaži zažijete to dobré na základě. Morální výchovy, kterou tady učí náš přítel. <laughs> Děkuji na další pěkně.